Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin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 një tem të madhe që ka të bëjmë një muaj të madhe që tashme është duke trokit në dyjër tona. është afruar në pragje tona, është shumë afer dhe nuk në ndaj nga kuj muaj përvecë e disa ditë. Kjela është për muajnë, Ramazan, dhe kam full në takim në kaluar duke përmendur se kemi qenë të angazhuar në temat në rrëshme, në debatet në, në rrëshme, në angazhimet të lojlojshme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 Pse tertë lë gjorota për kët muaj, a thua vallë, muajt e tjerë nuk kanë më rëndësi? A thua vallë, muajt e tjerë nuk kanë muaj që Zoti xhe lalaj lalaj ka bër kështu? Kush i ka, kush e ka ndar vitin në 12 muaj? Zoti xhe lalala. Kush na ka mësuar që këtë muaj i themi kështu, të të muajt i themi kështu? Kush na ka mësuar këtë? Allahu xhe xhe. A do të çfarë për çirin kokë i muaj? Çfarë bën kët muaj më specifik? Pse duhet në kët muaj të kemi më ndryshe?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 Wallahi në atë aspekt Allahu nuk kujdeset për neve, ne. Ne në atë aspekt shkatërrohemi, rënohemi, dështojmë. Ka ne çfarë mund të bëjmë ne me dobpsin ton? Na duhet në çdo aspekt kujdesi i Allahut Azza Jalla. Ai kujdeset për furnizimin ton, por ai kujdeset edhe për mënyrën e pranimit e këtij furnizimi.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 gjithë mund, ka ndodhë në muajnë Ramazan. Ka filluar në muajnë Ramazan. Flasë për libet të më mëdha, që Zotë Gjelle Wala, u a wa ka zbitur njerëzve, tësër kanë qimë simet, e Allahut Azogel dedikuar njerëzve. Katërin libet të më mëdha, që kanë zbritur në tokë, e kanë zbrit pasaj dhe fletur, këtë shumë ta dedikuar pejgamberet të nërëshëm.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 të të të jamësime tjetësorë për neve, pa të setë nuk ka sukses, nuk ka lumëturi në këtë jetë. Në gjitha këtu Allah u Gjellewara i ka zbritur në muajnë e shenë të Ramazanit. Dhe në këtë muajnë, në gjithashtu ka zbrit libri që i dërëgoj të gjitha shpallë të mëhershme, i cili i dërëgojnë në gjithashtu edhe libët të mëhershme dhe përmledhi në vetë në ti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 Një jo të vje Ramazani pëthu se përvi një munë që nga muaj të zakanë shumë, s'ka diqë të pasashme që pëndodhë. A kanë filuar të këti të shfaqen shenjat e are se muaj të Ramazan. Në familjen të nda, apo vredë dheqë, di kushë të ardë, diqë ka të ndohë, nuk ka diqë ka thjeshtë, apo vredë? Ashtë i veçantë, duhet të vredë në vetën tonë një ndryshim, një gzem, një hare, një knaci, një pritje pasacime, përshka kse dikosh i pasacim po vje. Dhe ajo që këtë muaj e bënd të pasacim, është se nuk është tjeshtë, nuk këtë muaj ka zbjit të vratë, nuk këtë muaj ka zbjit zë burë e njili, nuk është tjeshtë se nuk këtë muaj ka filuar zbritja Kur'anit, në këtë muaj, është lejmruar i dërguar i sallallahu aleyhu sallam, se Allahu e ka përzgjith, që tjetë pejgamber për të gjithë njerëze dherë në ditë në gjukimit. A shkëtë i shtë? Njerëze që si ku e nëruar, kër kam për shambull, një ditë shtetnore, të rëndësishme, sa ko për para qëvëria, qohet bëhet gati, e ndohet bugjetë, që tjetë një, një dit festive, njerëz e këndonë ditë posaqme, madje nuk shkod në puna ditë, pëse, së është festë, nuk punod, për frashtu e, është një datë më rëndësi për vendin ton, është një datë rëndësishme për shtetin ton, dhe gjithë shtetë, gjithë vend, ka këso data, dhe ajo që e bën a ditë posaqme, që dalën nga ditë tjera është, në gjare që ka ndonët nga datë, në gjarja, shtatë të me të shkurti, asë njerë së komë për njëve më rëndësi, gjithë më në kemi kalu njëtë. Por tash për këtë vene, ka një dëmëhënët pasachme, se në të është shpalë përvërësia Kosovës. Ndaj shikunë në ruërë, ka nuk është punë e thjeshtë, që atë da që ndodhë një zhvillimi madhë, njerës të kaluë me thjeshtësi. E për njëve musliman me, që në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 E gjitha këto punëtohen në muajin Ramazan. Fillet e kësaj lidhjeje, fillet e këtyra por të cilat raporto që po fillojnë përsëri të rivendosen me Allah dhe krijesave. Këto fillë janë në këtë muaj të shenjtë. Anukah kë janë ndërmand pasaq për neve? Andaj ajo që e bën këtë muaj të veçantë është rivendja e raporteve me Zotin dhe atëherë, e veçanta që duhet e në të, të këni, nëse kjo e bëndë veçantë këtë muaj, që të rivendosim raportet të posaqme në këtë muaj, malonjër levala, të i fuqezojmë ato, të i ndryshojmë për të mirë, kjo është pritja këti muaj, kështu kalot këtë muaj, e, po tim këtë muaj, po, të apresim këtë muaj, me gëzim pëse,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 i rëglua raportet më Allahun azogjel, duke i bërë dëveçanta raport më Allahun këtë muaj, si kur që këtë muaj është i veçant me rivënin e raportet më Allahun gjallahu ala, në konë kur fillajtë të zbilit Korani, dhe në konë kur u dërgua pejgamberi sër Allahu a.s. Këbën këtë muajtë veçant shikon dhe uarë, dhe mëndaj që fokusë i ju në duhet gjithë mundi këthyën në këtë pikë, në këtë veqëri, të madhe, që e bënë këtë muajtë veçan, e pëse ka veçrit tjetë shumë ta, që e dalojnë dhe veçojnë këtë muajtë nga, nga muajtë e tjere, për mëndës e kjo është një pik, tjetë e rëndësyshme që të meditojnë më me nësoj. E veçan e rivën një e lidhjes. Që ka në kuptan kjo? Ti, që farë lidhjet të posaqme kje vendos, që ta rivëndosësht,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 Së çan nga dita e parë e këtij muaji. Çan nga dita e parë këti e këtij muaji, e derën në fund, dyert e xhenëtit mbëtent hapura. Hmm. E bullën dyert e xhenëmit, dhe pranguesin djajtë rebeluar. Kështu ka al hadith te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Adhen çka të tot të hapen dyert e xhenet.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 A, atë gjallëran, atë nëndryshan, atë jepë fuqi, a është një lajmë i thjeshtë, e paska qëllë dyrë ta, po dhe po, i kanë qëllë, a, a, a kështët e preta, a po, ka një dëmëdhen të pasashme për ty këllajmë, se firme e caktuar i ka hapë për dyret, dhe në qoftë se të rëket, në, këtë, në qoftë se drejtoshka këtë dyret, e plëtson dokumentazone e caktuar, dhe pranojsh në këtë firmë,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 që me pak mund mund fitosh, a ka kënë dëmë thëni për tyja për jo? Për mua, për atë, a ka dëmë thëni? A po thjesht e presëm si, pa, pa, mirë, pa, që shët lëmë në Ramazanin, pa, fjallë. Ku jënë veprat? Ku është angajimi? Për balë, kësa informate? Ku është gjallëria? Ambicja, vulletit?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 Kër dikosht të hapë derën, a dënë me të regu ty e mu, e ka hapë derën. A dënë me të regu me këtë se unë përdu që ti të futësh në këtë derën, viste one, a përdu me të regu se si i mirë së ardhën, cënë në kuptën ti? Ja, kër dikosht i hapë dyrët e kuptësh se për aftën, për a mundëzën që të futëm i tash më letë, se kur kanë qënë dyrët e mbjullura. Dhe kjo për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 i punësuar për gjennet. Me punu për gjennet. A ke mënu në herë? Ta është kua. Ky muaj hapë këto dyrë. Ky muaj këte mundësan. Dhe kë e bënd dveçant. Nga se nuk kemi lojme, nga i dërguar Salëm, i sasallëm, i cilë në lejmëram për të mësheftën që atë që nuk e dimë, nuk kemi lojme në. Se në ndë një muaj të tërë, hapën dyrt e gjënetit për e se këtë muaj. Kë e bënë këtë muajt veçantë. Andaj, ajo që e bënë këtë muajt veçantë, duhet këve, këveçanti, qërse u shprejhë drejt, apo, në godasë edhe neve, që tashmë të jemi edhe ne të veçantë, në kërkimin e hyres në gjënetë. Po, gjatë tërvitës ne kërkujmë gjënetit, angazhime të punë tonë, gjithë mund, dhe pse e dim që ndyrt i ka të mjullura, e kërkojmë, e tashkër të hopën ho ndyrt, ato të kjo angazhime komë tash pak ma nëryshe, kjo kërkim e komë pak ma tjetër, ma i veçantë, kjo është a e që e bënë veçantë këtë muaj, ka ja, në duhet imi veçantët herë, në kërkimin e gjennetit, nga se kemi kërkuar dhe përpara, edhe sot e kërkujmë gjennetit,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 në muajnë që është i veçant, që veqërojë, që të të të veqohet me veqëri, të ndryshme, të lojlojshme, dhe për shtatju këture veqërive, dhe që fëser Hamazani, është muaj i veçant në hapin e dyre gjenetit, nuk duhet që të jemi të veçant në këtë muaj në kërkim në dunjas, se së përpudhë me këtë veqërihi, së është këtë veçant, andaj, ajo që është e veçant këtë muaj, le të reflekton edhe me veçantit dhe të këni. Që edhe ne në adretim timit veçant, përdalim nga muajt e tjere, përdalim nga dit e tjera. Këse kërësa që e bënë këtë muajt veçant, hapja dyre gjenitët, në bjullë e dyre gjenimit, në bjullë e dyre gjenimit. Allah unë këtë mua i për po imbjullë dyre të gjëhnemit dhe për po ne e dërganë Ramazarin. Aje duke lezu diqë kanë këtë mesaj, diqë kanë mesë reshtëve, e duke kuptu. Allahu për po dërganë porosit e qartë, se nuk të kam krijuar me qënë gjëhnem. Të kam krijuar për gjënet, a dhe i për po të hapë i dyre të dhe këtu për po të imbjullë i dyre të.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 Hallaqatur, si pasoi angazhimeve punëve dinamike në jetën e kësaj vote. Përgjithëria ka mundësi që na e ka, na e ka dëmtu pak, na e ka rregullu pak agjendën e shqetësimeve. Vancë shkuam këtë an, kemi shkuan këtë an, i mihabit, vetëm mirë me këtë mirëmat, ndoshta, ndoshta ka ndot. Dhëra mësohet dyert që jeni të hapun, e dyta që jeni me të hapun që në grup të ormosliman ktheu ka këtë dyrë, e praktisë këtë dyrë. Më shpesh që e kalu më shumë koka këto dy, largo nga këto dyrë, largo nga kjo anë, largo nga këto kuptime, dreton këto kuptime, përmirësohu. Ësë kjo është e veçantë këtë muaj. Prandaj kërsa që bën këtë muaj të posaçëm. Edhe tek Zoti Gjallëxhallahu, por ka qenë posaçëm atë niten e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë posaçëm dhe i veçantë Tek besimtarët e devotshëm tek dietarët e mdhaj e kësaj herë, andaj ta përcjellim këtë histori dhe këtë traditë të kësaj veçantie që niyetimi veçant si i të veçantë në muajin e veçorive. Tashëmta që Allahu e ka ndëruar me të. Dhe sikur që se ka zgjunduruar, duhet që ajë çeni e bëjmë të veçantë këtë muaj, të jetë në përputhje dhe e përshtatshme me aqërt e veçantë këtë muaj. As nuk është interesant për shembull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 drejtuan kangjenete dhe përmirësojmë busullën e tyre, orientimin. Neçë kanjen të çorientuar drejtëmatani, dinë kam drejtu. Kjo është e veçantë tek soi. Nëse mbetemi në raport netë me Allahun të çorientuar në angazhime, në të shqetësime, trokasë ndyrë të gabuar jo ku duhet. Atëra çfarë na bën der, ajo që është e veçantë tek këtë muaj, që duhet ta kemi parësh vazhdimisht shikues nderuar. Dhe veçoritë të tjera të shumta që janë tek këtë muaj që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 ndaj njojën këtyrë veqërive, shpeset e ka lojën le uala, që të nga vedison, dirën e atë masë, sa që med vërtit, med vërtit, jo vetëm në mesin e muajve tjërë, për edhe në mesin e Ramazaneve të kaluar këtë Ramazan timit veçant, të shkëllqejmë këtë Ramazan, timit posaqem, dalojmë, pse? Kasi kemi kuptuar dhe që me herët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 On me ka që shikur në nërër, po e dho fund kësoj pjesë, nga se me dëvërtet u kemi hinë hak shikur dhe nërruar për inkodrimet e tyre, përshka këtë vënese që e patëm, por lësë alonjë e levuala që të ne e kompenzonë me të mira. Andaj e bëjmë një shkut e shkut e dhe rikëthejmë i për sëri, për të vërduar më të utje me inkodrimet dhe të të fanët e juaja. Andaj në ndëshë një, një zotë, ju shpëm leftë. që ku e në ruar, u rikëthujem për sërin e pjesë në dyjtë e këti emisioni. Në tashme, si kur që e kemë të njohër, kohë është për inkondrimin e të revlatën nga nga juaj. Si kur më bënë, me di nga regjia, kemi të revlatën duke pritë, nda i inkondrojmë. E salamu alaikum. aleikum. Aleikum, salamu arhutullah. Uh, Dume dhe i zlo për të ravit. E... Oh. Të ravit do përfojnë njëmve tre kate, do të tremve tre kate,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 Soj, për këtë të ravive shikoj në ruar, po e di që sajtë ven Ramazani, dhe ma onë këpujtje bëjt vazhdimisht, dhe si duke të shë bërë një loj, hutien mes njerëve se sare qate për një mej ka të ravija. Duhet të adim se të ravija është namaz vunetar, në na fili, nuk është obligativ. Dhe si i til, ma njerë nuk duhet shumë me qupluar për këtë qërti, e sa, e pse, kjo, e pësartë. Duhet të kujdesin për që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 që ta fitoj me shpërblimin e të falërit të natën. Ka thonë përgëmëri sër Allahu sëllem, ku sh falët me imamin e ti, deri sotë më baran, i logaritet si të falët të natën. Andaj ajt që dën shmërim ka shënë madhë, nuk largohet pejgjamis deri së imamin përfënë, deri në fundë. Me gjitha, me vitër, me këjtë. Par shpërblim,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 djetarat ta, Allah e dhe në masë mirë. A kemi një të rrëmat e të reinkuadrojmë? Orna. Salamu alaikum. Aleykum ussalam, marhmutullah. A kam unë si një pëjtje? Po, Allah, pëtë dëgjëm, orna. Ashtë një pëjtje për që është tjenë namazët, shaman, që pe kure qëkë në posë obliginë. Shama në namazë, si këna folja, këna njësë mërëbëm, shama në pëjimë mëshësë mërëbërë. Po. Ashtë për qështjën e që t'inë namazë, më herëtë. Ashtë, po. ashtë përdo me dita, do t'më kontenzuë atë, do t'më... Po, shumë pyjtë me vendlem, shumë pyjtë me rendësi. Po, do t'ja për iqinë, inshallah. Përëm dhe, Allah e shpër bleftë, Allah e shpër bleftë, Allah e shpër bleftë, Allah uh, e shpër bleftë. Sej, pë që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 Sa ata çfarë më bëu Kazo e mbështetin mendimet e tyre në disa dietarë që këtu kanë thënë. Por unë për një dendime jam i bindur nga pasta argumente nga Foktovich më kanë bindë se grupi i dytë i dietarëve do të thotë e ka mendimin më të qëndrueshëm, më të arsyeshëm dhe më të më të pranueshëm. Sikur të shfarë 30 vjet, 40 vjet nuk u fal. Pamend për 40 vjet me kompensues son namazh, shngarkjeskë për kthyer. Ka njerëz që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 Tash, a duhet logari, thonë, se karat josh, me logari, do më pohën, që farë karatjo është me bo klasifikimin e tyra, apo jefët në përgjithësi, do më, më tohën. Edhe me që farë qëmimi jefët, me të blerës, apo me qëtjes? Po, e qartë, e qartë. Edhe pyqëja e dytë, që o është dohaja, kur ta falim gjenazën, e zhdehë kurit, Allah me këfille u arhamudejnë funqio, që o no? është do më tohën, këtu zave në coja shtëpin, në shtëpin më të mirë, familjen m dhe bashkë pëshortën me një më të mirë. Cka e eh ka kuptimi, do më thonë, cka po. me më të mirë. Allah i që për lehtë. Amin e t'i Allah, amin. Salam, shëllam, vërekat. Se për ketë uh, zëqatit, do më thonë, jipet nga vlera e arit që ti jepë. Për shambull, jo, jep që se arit një ki 24 karat, jep në vlera që ti, arit që për jep zëqatit. Jo, për shambull, ta kemi një pasurit saktuar, e pastaj të jepim vl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 ka se ti të është me këtë malë e kete gvetja jote. Nuk jetë të të është me eblejë. Po ti e ke, që nuk kuptan se ti nëzër mundësh me eshitë. Dhe në që se ti jep zëqat me qpimin ebleris, eshetë, e blerës dhe nëzër eshetë sa si e parave të fituar ambet dhe papasruar. Pra në duhet e për te të jep zëqatë. Për te të shuja themi se jep dhe qatë me qpimin eshitës e jo me qpimin e blerës Allahu Gjallohol Adin Masmiri. Në në dhe një grua gru më me siguri aty. Që zotat që më janë dhuruar grua në xhenet ose burrin. Po më të mirë në kuptim që normalisht buat më mirë. ë më më të mirë në sjelljen e tij më të mirë, në pamjen e tij më të mirë, në në raport me zvetë kështu më radh. Prandaj kjo është kuptimi bazë i kiparit. Allahu më ka mësuar që atë grua që ke pas në dhunje, më të ep Allahu edhe na herat. Jo më ndruaj format me kuptimin e bukurisë kuptim të, bukuris, të raportën ku tim kënaqësisë kështu më radh. Në 6 do ka kuptimin e dytë, nëse një në këtë dy njerëzti, s'është rahat, e ka përshëmë grunin jo në islam. Ose burri s'ka qenë islam, dhe gruaja ka vdekur, i thim Allah ja zëvoni burrë më të mirat. Ase dosha burrin s'është pe 100 livave. Pra këtu dy kuptime e, mund të permanen në këtë kontekst ndijen me kët hadith të dua sa xhenoz Allahu te masmi. Gemi të lënë të tëri mëkodrojmë. Fëllamu alaikum, Haji. Aleykum, salamu alaikum. Këda është të më të imbërë një cilke. Po? E tje e parë është se jam trevë për të një qare pa mërë të unë. Se nuk po më i më mërë të unë, po dalë në gjemë më panë, po përqemi, e dhe po vjenë puna veç mu, po përrajnë, e dhe po nështonë që ka përndonë. Mm. O një 14 di e më këndalë më po që ri të rinjë e të kënejë, gjithë kom për në shtoj që të ndalë. Jumë kam të disa në gjëllar me shkru, ata nuk përdi ku shkru në koran, po se di që të ndalë. E për tëjtë e lytë është se di e të për faljeve tëm, dyre katë në mëzë, sa dohet. A do në nëjë falë në file në atëm, edhe me baljumë këtë për vejte, si për sejës, për punësim, për pë Dyr qate, mi fal? Mi fal në, dyre qate kur me i falë? Muqon atën me i falë dyre qate në file. Ha, po, po e qartë. Êshtë ke në regullet, po a, rejnë, nuk banë. E qartë, e qartë. Po, një qartë, tërë tja po për një. Selam a Lekat. Selam a Lekat. Fakti që po ke pënges në përzjedhin e bashortit, ma dje, po shkon kejtë mirë në fund, kër po dohet, nështë atë botë për herë, po ndonë darja, Mund që mund të këtë shkaqet shumë ta, që nuk duhet asun të në numrimin në e ty në OKB OKB. Por uh, fillimisht të këshillojse gabim është të shkuat te kohëllarët, ata që quhen hëllar, që shkruajn Himalia. Që the kam thënë ato çik shkruajn. Mendoj që nuk nuk duhet më shkuat ata që shkruajn. Mesatë mund të dëmtojnë më tej për sa ç't bëjnë dobi. Por mundesh tek uh, regjia të, të telefonosh më vonë ose në fund të emisionit të japin në nëmër të hoqës, ose të disa gjëlarve, që janë hoqëlar të drejtë, të mirë, të shkulluar, dhe që në këdër tim, me lene Allah në mundë me të dihmu shumë. Në telefonën është këta ata, i të shë Allah në qëfë se ka të bëjnë me njën dë një pengjes ansore, si në dë një, për shambull, seher i bom, ose një pengjes e saktuar, me lene Allah gjëla shërosh dhe merë vendim në duer për të Zori çanën der të armikut. Jo më shkon deri çdo kujt me trokit, ta tyre që të bojnë dom mate përse të bojnë dobi. Por trokit në dyert e duhura, merr shkaqjtë e duhura, sebepet e duhura dhe pokalet e kpyte të dhut, bën më fal dorëshën e filit jetënatës kur qëshohesh, para na mos sabot, këto dyre çate, lut Allah sigurisht. Allahu xhellahu ala më t'largu ket penges. Allahu xhellahu ala lute që Allahu më taku me një burr tharet dhe me e përfundu këtë proces me kajrë që të martosh me te e ty e pasarës. Lute Alangele Gjellalu, lute, lute sinqeresht, lute me zamër, me shpirt, lute me sinceritet, me dhevëshmëri, lute Alangele Gjellalu. Por jo veç natën, por lute dhe ditën. Dukë i falë 5 kuhë namazë, shpeso që ti është nga ta që i falim, por në që se ki mangësin këtë dretim, falë i 5 kuhë të namazët. Dhe përshdo namazë, lute Alangele Gjellalu me tjep kajrë, me tjep mira. Me lejnë Allahu të bare, këta do të bëhet zjidhja, insha Allah, për shtashme për ty së shpejti. Kemi telefon të të rejnë kuadrojmë. Urna. Nuk e di, a jemi në lidhja enda, po e kemi këputur, e kemi humu lidhjën? Hatme, për hatme, jëmë ka foli. Po? A shurët me dhunun për njështë qabë e ramazanit. Po. O na çavret dia ti apet po tonë dallat shumë kurs jo. Tregon pas zoti ti kimsi. Po inshallah, inshallah tregoj. Yes. Inshallah. Selam alejkum. Natën e mirë, fal. Natën e mirë, kujdes rri. Edhe për punë Hatme kemi fol disa hera. Hatme te ne është e njohur që paguat dikush që e knën Kur'anin për të vdekurit. Pastaj këto hajmë kollë kuptime, dikush i knën 52 jasina, edhe ato hajmë kumbo. Dikush i knën për shembull 100 kurë vullahu në ato hajmë kumbo. Dikush e knën gjithë në kod, dikush, dikush kët Kur'anin, lloj-lloj lloj-lloj versione të hajmëve kem japën. Nuk ka vetëm një version, nuk ka vetëm një lloj. Njerëzit janë gjetur me paguë hajmë pse ju jo, për Më ja, haçunë një hedhje dekdnive të yna, me gëzuat ata, me freskuata, në veçandri në muajin Ramazan. Kjo është një urtëk njerëzish, a veç kë hotme? A ka diçka çort hotme? Hotmësh që ti vetëm në Kur'an, për vetën tonë, për shpirtin tonë. Kjo është hotme. Po nuk di huaj. S'nuk din, kë nata që s'din? Lut Allah xhall lewala për ty dhe për dekdnit tan. Lut ti vetë Allahun, bë dua. Ti s'ka mundsi ti mos me lutë Allahun për deknin të tënë, e dikur të të tërë me lutë, të i lutë mas mire, që Allah të ja falë gjinatë, Allah të jepë ja se vabë, Allah me shpërli, Allah me takun gjinatë lutë e vetë. Pare që i kja për hatë me diri me tani, që të kanonë të hojgjelatë e tjerë? Ti e ja përmeni se i kje vetë hojgjelatë, të kanë thonë, mos jepë mo në Ramazan, por, ato pare shu zedikun të tëtër. Edhonë të them, Nuk ka nevojë ha në Ramazan të paguajmë ha në për të vdekur. Nuk ka nevojë. Sas kjo traditë e Islamit nuk është kjo kam su Ramazan, Njëftar, që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po në Ramazan gjëjo iftar. Iftar çaj durt ose zotë që sesis. Falëmijënohet mu, udhzom mu familjen ta. Maruim mu nga sfida familjen ta. Lut Allah xhel levala. Thi Allah i mënduar. Sholaja babën tim, nonën tim e çse kam dik. Faleu mokatet ose burrin, ose dikon kur të ka vdekur fale gjenohet, ngritë e në gjennet, bashkona me të adit në gjykimit. Lutë Allah më për njështu në niftar. Allah në gjëlle ola në ka prëntu se lutën e në armazan nuk në këthejen. Gjështu pare që i, kem, i ke da për, për, për hatme, kjepje fukareve. Kësa në vulli jartë, kësa njeri vëllaj ka hek për iftar më hangën që shdojtë. Kjepje aty në gëzaj njerët niftar. Edhe thuj kësa da ka zëtë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 Me dhjetëre herë, ma e do bëshë për te se hatëmja. Qeknën dy kush, Allah hë dhe ja, e ka me të të kur, të kureknën, ku me nëna, që ka bon, që në kryu obligimën ti që ka. Kërkur se lutë, Allah hë më për dek në ndonë si ti që lut. lutë. Ti lutë ma me shpirtë, të me zemër, ti lutë e vetë për ta. Lutë Allah hë gjëllë e valë. Edhe pare të jepi sadakë, fukareve, për shpirti. Allah hë gjëllë e valë, nuk ta qënë këtë rast mundin, hoqë, Allahu edhe në mësë mire. Kimi të ronë të të reinkuadrojmë? <coughs> no, ma, selamat më lëkim. Shrekum, selamat më të Allah. Hoqë? Urnavla, pa të ndëgjëm? Më ne këmbron një gaben, da, dhe dhe dhe këmë qitë dorem për një kuran, dhe tashë, dhe jëmë për ndu, qitë të të, të të për ndu, a, dhe nga, dhe me, dhe nja, dhon, dhe dhon, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Njëron dhe të fukarove një pagua, të shka. E ke qitë doarë një kura një bobe, apo ke bobe? Oja, e këmë bobe, në kanë një këmë të thyrë ben, apo u këtanë. E këtë thyrë ben? Po. po. A shëtës me bobe, për që ta, e dhe një kjekër, mas jam të ndukës, e të fokë një kohë, dhyshka, e si nashqe që me zemër, dhyshën kohë, dhyshqysh. Qëdikë që me të kallëcu. A falësh Po, fone, ta që kominë se për për dohre në në në mazë, a më kohë që fone në në shpirë të ndjë, a bëdem gjështë. Do, do mundë, kom pëse të vjenë kaqë pëse këthëri betimin, apo? Gjë më thone, o, është pi harome që kom bëha, po, është dhe shka që, është që në këllot, nështë që të ndonë, a dhe shumë kohë që që bimë sejtë dhe në një vetë në shumë të iremi. Po. Po. Po e qartë Allah, inshallah ta shtjabin për një në qartë. Aleikum sëlam. Së Fakti që je betu në laun a za u gjellë, duke vendus dure në Quran, dhe e këthuj këtë betim, pa dushme se ti ke bu gjuna. Dhe duhsh mu pendu për këtë gjuna. Dhe ti je pendu, po të vjen keqë dhe je pendu. Lësë Allah me ta pranu pendimin dhe inëshallën qëfës e pëndu së në qërejtë nuk e bënë mu Allah, ka me të prënu pëndimin. Por kjo vepër nuk mjaftohet veç me pëndim. Por duhet edhe të shpaguhet gabimi. E si shpaguhet pagimi. Në qëfës e një njeri betohet në Allahon a Zogjelë, dhe pastaj e then betimin, atë regulli fetarët të të kështot, se duhet të liruhet një rabë. Por tash në skemi rabë, kume liruhet rabë?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 Ja u shjem fukara, ose shkon si për shemb në ndënin gjelltura, edhe i thua për shemb çta fukara, ose çta puntor scretch po punon nëse ka punë mirë, apo kurzim me unë nga kafciall, a tha vetë i paguaj pëmeje. Çka kuen por at ka 2 orë, ose ka 3 orë, ç'është e këpun. Ose i thua, ç'i jioni 10 ditë dhënë ti. Sëmësi, ose jioni 10 ditë ose dhath vet, atëherë më është që 10 shë me koni plusum. Dhe me kët inshallah, e ke shpagu me katën që ke barë. Edhe e pendu e ke shpagu. Fakti që pa po ka namaz, edhe veqen kërë për bërë në sejgjë, dhe kërë për të kujtojtë kjo gjuna, e kjo është kajri madhë, njeri me kajtë, para Allah o të manun, veqen ti kërë t'i bie në menë me katën, edhe me një vetë nësë është i legë, e i dëptë, Allah, kjo është e mirë. Inshallah, shpesojt e ka Allah i madhë, Dhe kam shpresë të madhe se kjo është një shenjë se Allahu ta ka pranuar pendimin dhe ka pas harën këtë punë e tjerën këtë punë. Se ke vlumovfol. Pastaj ju vesh të namaz, po namazi me lot, e me përkushtim, me adhurim ndaj Allahut Azzezel. Kjo është e mirë për ty. Të përgëzoj për këtë pendim dhe lut Allahun të më si jap të mira dhe të tru më truqë mos ta përsërish më këtë mëkat, por të jesh nga ata që kur të japin fjalën, nuk kanë nevojë më u beto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 Des ta uma tabonepita e tem 4 dias. Ah, mas já je visto e reconheço, não fala da menu. A vez que está aí sobre a tabu, lacrete com sopa, sobre a tamzoya, por causa do lamen sou. Mashallah. Que diz mesmo toda essa tamzoya? Ah, mashallah. Ani, insa Allah, tás quase, mashallah. Ani, assalamu alaykum. Waalaikumsalam, insa Allah. Allahu azza wa jalla triten hyr tyë edhe gjithë fëmijët e muslimanëve. ë djemtë e djem të vajzat, Allah na rujt pisherrët e piftshieve. prej shumë dukurive negative që janë përhap, Allah na na rujt neve të fëmijët tonë. Mund sof merrin hyr. Allah ikse telefonata, tash ikse lajmë që na vijnë se fëmijë në këtë mosh të angazhuar me Kur'anin, të angazhuar me xherem në këtë mosh. Valla kjo është një kenari e madhe për neve, por edhe një torpi mal për të më dhajtë. Të sado ankuan se, se vallahuj spojem s'uosurën fatia. Mia 50 vjeçë mëson fatia tonë njëri apo ka kurrë ndersha te fakulteti s'uosurën fatia. Morëm shumë këto. Duhet angazhim, duhet mund të allogjë leura e paguën mund në çdo kujt. E ti që po kisha mësuosur të mëdhaja, i rrëme gjetni mësuese apo ose një hoj që shkon xhami ose dikun ku mëson Kur'an fa fillon dal nga dalmosu. Suuret mëdan në gumson për një herë. Po djodë dimson kaniajat. Ka gjys sa jete, ka dy ajete. Varse si surja e gatë. Edha dikush ta lexon më së pari, ti e ndëgjon, ti vet e lexon. Disar e përsërit dhe me lenin Allah xhelollem sam për mësh. Pas ash keni thush edhe një herë. Dhe kjo ngulicit në kokën tënde, nuk e harrën më inshallah billah. Ëndaj metoda më e mirë për të mësu surrat e gata është me mësimë dikën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 dhe above gatach punojnë me të, gjykojnë me të, jetojnë me të, sa to kërp Allah xhellahua jetën e tyre në kësaj bote. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salaatu wa salaam. Unë beshta në votë dy pyetjen. Po, urrëm. Ai fantri, ai beshta në vetë komlëzu, ne a dhe transmetoj ku përgëndër Sallallahu alejhi salam. Ka qonë ti pasuali asociativ. Po, E pëlqishme punoj, ka që kam bëj mëën ashte pëlqishme as e ndalundur me ful, me bomuhan debat. Po, dhe një çetëtras me teknikom, le të kuptojmë ndër alefsalam, qoftë se mos ti shkon në orkestr, umetin tan, jam të shaub di lu për të namaz, në pas sjozën me sakt. E pyjt, dhe desha më pyet me gjat namazin. Për shembull, na kur e bëjmë namazin, më thonë albatia edhe i ne e ta i na, a kem drejt me tonë dhe tjera të sura, edhe cilat kem drejt me tonë, qime e gjatë në muazin. Po, e qartë. Ma vala. Adithi i pegamerit e së hadithin Bukhari se pegamerit e së salem e ka urejt gjumin para jacis dhe ka urejt biseden pas jacis. Êshtë hadithi sakt që të të muzëm Bukhari në shëhijun e ti. Dhe kjo dhe ka një kuptim, se pegamerit e së salem ka urejt që një një të flamë para j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 A thërnuk për ishpunën natë masacia. Por pa arsye, thjesht për ndaj për të humku, nuk është e pëlqyer më natë masacia. Për çfarë arsye? Nga se edhe rrezikohet namazi i sabahut, apo por edhe namazi i natës, që është e pëlqyer për besimtorën me fjalë namaz natë. Në të besimtori ose e fortë namazin e natës, më një pasacis e bjen me flajt ose bjen flan e çohet pastaj në pjesën e tretë nëzë dhe falë namazin e natës. E gjitha këto rezikohen, në qofësa njëri një u rren, katë, thjesht, pa dobi, pas namaz të jacis. Pa nuk është haram endaluar me nejtë, po nuk është e pëlqyrë, nuk është e pëlqyrë, pe gamërëzëme ka u rejtë, bisedën dhe ndenë pas namaz të jacis. Nërëse për këtë misfakut, po edhe kërë, a ditë është i sakt, ku pe gamërës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 Bonë me lezuh një sure të disare, e kamsu kuptimin e surës Kul hol Allahad. Apo, edhe do të më zgjo namazën, e këndon surën Kul hol Allahad 5 herë, 6 herë, 3 herë sipas. Më riçaut. Dhe mediton çka ka thënë Allahu në këtë sure, duke përqytur me ato mësime, duke medituar mbi mësimeve, duke e ndinë namazën sa më afër, lejohet një sure me lezuh disare. Apo dhe lejohet që brenda ni recitati me lezuh diso sure. Për shembull, nuk din surën Gata mas fatias alazon sura inna ataenak al kauthar inizan sura al kul walahu ahad qul a'udhu birab al falq qul a'udhu birab al nas jet iknan miniature speech po edhe kjo esh rregull qase gjitha kto forma jan transmetu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jan transmetu nga pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam, në nuk prish punë, madje është preferuar që një kur's fale vetë. Ju mundu fal me xhamatin ose godat xhamatin tepër. Jo është më në në xhamatin. Por kur falet vetë, e zgjat sa donë, në çësse nuk ka sura të godata që i din, atëre surat e shkurtra i përsërit disa hera apo i thot gjitha sura të shkurta që i din për më xhat namazin, gjithaqtuen rregull nuk prish, nuk prish punë. Enkuadrim, a lini telefonat të rradës? O selam alekum. Aleikum salaam wallahu. Ja vini Më në Simon nga të eja, desha me të vetë puna Bajramit. Që ka puna Bajramit, do përshkojnë deti, do përrinë, apo hinë gjynatë, po hinë gjynatë. Bajramit përshkojnë deti? Po, që përmenë, përmenë, përshkojnë, përshkojnë gjysa 5, përshkojnë deti. Përshkojnë po, po, përshime dhe. Po, po. A gjynatë, që ka përmenatë regu, përhenë, ka festë dhe Bajramit, që shatë në, në priqësiri e Masmiti. Po, po, po, e qarë, po, e qar, po. Asalamu alaikum. Aleikum salaam, na char. Edhe pse çështja e Bayramit është pak herët, por shkaqse njëri në tëpit Ramazanin, po sprish punën për Bayram me vol, se inshallah Zoti na muzen Bayram në pritni inshallah me haremet mira. Uh, nuk prish punën për Bayram, jeni me shku diku të pushim. Por me kom pushimi, domethënë në vend harit, në vend mirë. Jo me një më xhinu në fund i Ramazan tani më shku me prish për Bayram, ndeti më shkuatje ku ka laku rici ku ka harame ku ka mosvetë kështu më rad. Po më shku vënë mirë vendi për të pushuar, nuk prish punë. Qase bëra mund më vjen në dy mënyra. Edhe më prit di shtëpi me mysafër me të ofertë që më radh, po bërat me dal dikon. Me dal dikon, me të ofertë me familjen me festu bashkarisht në pushim të caktuar, nuk prish punë. Nuk është kë ndalunë, nuk është kë diçka keqe që do të më kuptu se çka ka bot, ç'ish njerëz për shkojnë për bëra pushim, s'prish punë. Nuk prish punë, bëram më sfist. Nuk është mirë me festu vetë njerë, vetë vetë me dal dikon.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 आ oh, oh, oh, oh.